Треба думати про сина в першу чергу. Та серце вже вистрибувало з грудей. У скронях калатали дзвони. Мабуть, піднявся тиск. Пролунав дзвоник. Хочеш, не хочеш, треба йти на лекцію. В спецгрупі не розслабишся. Не присядеш, не відпочинеш ані хвилини. Тоді ситуація може вийти з-під контролю. Цього року в групі стало найвищим шиком грати карти на лекціях. Тільки викладач послабить увагу, як дами і королі опановують гуртом студентів то в одному кутку, то в іншому. Попри те, що дивна слабість обійняла тіло, з'явилася задишка, Софія вперто ходила між рядами. «Ні, соколики, в мене на занятті ви про карти забудете!» Відчула, що голова йде обертом. Стала біля столу, спираючись на нього кінчиками пальців, полегшало. Раптом Вітя хлопчик з нормальних без дозволу підвівся і підійшов до вікна. Софія відкрила рота, щоб зробити зауваження, та він тихо прошепотів. «Софія Андріївно, я відчиню квартирку, гаразд? У вас губи сині. Відчини, будь ласка. Хлопці, можна я продовжу урок сидячи?» У класі запанувала тиша. Софія говорила тихо, але кожне слово чули всі. Коцький, хвилину помовчавши, витяг було карти, але зек стусунув його попід ребра, відчепись. За кілька хвилин вітя знову без дозволу підвівся. Я зачиню квартирку. грудень на дворі. Попри морозяне, грудневе повітря, Софії стало тепло і добре на душі. Ніякі вони не зеки. Нормальні, живі, добрі діти. Не віддасть вона їх лізі. Не дозволить ліпити залізних феліксів. Розділ шостий Юлько «Ну ти й даєш. Я розумію розписатися, розумію весілля, але ж вінчання в церкві. Ти збожеволіла?» «Збожеволіла та й годі». «Сонечко, заспокойся», – вмовляла її Юля, також схвильована і трішки ображена такою реакцією подруги. «Чим тобі не довподоби вінчання?» Що в цьому поганого? Юль, серденько, нічого поганого, навпаки, це прекрасно. Тільки так і треба розпочинати подружнє життя. Я вас обох дуже люблю і щиро вітаю. Але ж ти подумай, що буде, як хтось дізнається. Виженуть з роботи вас обох. І тебе, і Василя. Пригадуєш, в інституті довідалися, що двоє комсомольців вінчалися. Відрахували ж того ж дня. Вони два руки потім пороги оббивали, щоб поновитися. Згадай про мої неприємності злізою через кутю. Я ж тобі розповідала. Та вона ж вас просто пошматує. Сонечку поглянула на неї своїми ясними, аж прозорими очима, в яких світиться не просто розум. Вище розуміння Юлька. Сонечку, вислухай мене. Шлюб є поняттям святим і потребує освячення Господом. Тільки зобов'язання, дані Богові, міцні і непорушні. Що благословила смертна людина?»